Львів, серпень 1944 року, відріздва Христового. На східних землях можна досягти мети, лише діючи абсолютно нещадними методами Аля Сталін. Адольф Гітлер В одній з камер в'язниці, яку львів'яни ще з польських часів називали криміналом на Лонського, над непритомним Євтою, який лежав на підлозі в калюжі крові, схилилися полковник НКВС Сідих і капітан Шульга. Полковник був маленького зросту, субтильний, і поряд із здорованим капітаном видавався ліліпутом. Однак поводилися вони якраз навпаки. Полковник як велетень гулівер, а капітан скромно і улесливо. Шульга весь час тримав ліву руку в кишені кітеля. «Кажеш, він один з ватажків бандформувань?» Грізно запитався дих. «Так точно, товаришу полковник, один з керівників Служби безпеки ОУН, наставник нашого агента Дідуха», догідливо пояснив Шульга. Полковник узяв зі столу пляшку пива, відкоркував обдзиглик, голосно зробив кілька великих ковтків. «Так це він здав Дідуха?» «Ні». Його вирахував Гейдріх, а оунівці так і не здогадалися, що це наша людина. Полковник знову приклався до пляшки. «А що в нього за клікуха така, єфта? Жить чи що?» – запитав він, витираючи рота рукавом. «Ні, товаришу полковник, це з Біблії. Персонаж був такий міфічний – єфта. Заприсягся, якщо Бог допоможе йому...» Перемогти ворогів, то першого ліпшого, хто вийде з його хати, офірує Богові, тобто спалить власноруч. Бог, звісно, допоміг. Повертається той Єфта з перемогою додому, а з хати виходить його рідна дочка. Єфта опритомнів, але лежав нерухомо. Полковник Сідих ще раз приклався до пляшки з пивом і засміявся. От бачиш, капітане, як Господь Бог професійно працює. Навмисно, бляха-муха, влаштував, аби перевірити цього Єфту на вошивість, а потім пробачити. Дивись, мовляв, який я добряга. Та ні, товаришу полковник, не пробачив. І що, той Єфта спалив свою дочку? Так точно, товаришу полковник, спалив. Ти дивись, з вимовив Сідих. Ой, либонь, не наш був бог не російський. А у цього, кажеш, він чоботом показав на євту, теж була дочка? Була, товаришу полковник. Дідух, власне, через неї впровадився Воун. Стривай, капітане, зареготав Сідих. «Дідух в впроваджувався чи в дочку, бляха-муха!» І відкоркував ще одну пляшку пива. Шульга догідливо захихотів і додав. «А в неї потім ще гестапівці впровадились, мало не цілим взводом!» Раптом Шульга помітив, що Єфта опритомнів. «А от наш герой очуняв!» «Ну що, будеш відповідати на запитання товариша полковника?» Не той же у тебе би в герої бавитися. А знаєте, товаришу полковники, як вони вітаються. Слава Україні! Героям слава! От і уславився. Слухай, капітане, а хто це їхній бийлихо? Його ніхто не знає, товаришу полковник. В них знаєте, яка конспірація? А кликуха що означає? «Бей лихо?» «Це бей біду, товаришу полковник. «Цю дурна якась мова, бляха-муха!» сплюнув полковник. «То яка добіса мова, товаришу полковник? «Просто говірка російської, тільки перекручена!» «І народ перекручений!» додав карлик-полковник і несподівано сильно вдарив Євту чоботом. Той застогнав. «Слухай, капітане, а куди поділася дочка цього?» «Ну, після того, як її фріцеї цілим, кажеш, взводом. Дуба врізала чи що?»